на нахаби, на відмаш ляснула одного-другого по голених головах, ті сторопіли на мить, а далі заголосували ще дужче. З хвірток почали висуватися закриті яшмакалами голови татарок. Вони теж викрикували «Геур-Яман!», вимахуючи погрозливо руками, і вгамувались аж тоді, коли Марія з Мальвою заховалися в тісній, бічній вулиці. Примітка, яшмакали заслона на обличчях у мусульманок. Геур Яман, проклятий Геор. Краще, ніж за два роки неволі, зрозуміла мрія, що таке Гегор. Треба було закрити обличчя, щоб хоч так замаскуватися, але хіба це надовго стало? Б? перший азан, і не вклякне на вулиці знову презирство, перше слово дитини не по-татарськи, знову каміння і ганьба. Що робити? Тривожні думки перервали такі знайомі, давно нечуті звуки. На дзвіниці Вірменської церкви тихо, вкрадливо, загомонів дзвін, зупинилася, слухала. Війнуло на неї далеким і ніжним, як дитинство з погодом. Вечерні дзвони на Україні, сипли гомінь росу на степ, м'якне тирса, і соняшники опускають голови до молитви. Мальва все ще не могла оттяматися, схлипувала, і, оглядаючись весь час назад, лебеділа крізь сльози. Чому Маджаври, мамо? «Я не хочу! Не хочу!» Марія не чула скигління доньки. Повільно йшла на теленький дзвону заздрістю, подивом і боязню дивилася на людей, що не боялися йти на його поклик. «Скільки їх у кафі! Чи є в них діти? Що їдять? Як живуть серед вічного приниження і знущань?» яких вона зазнала тільки що. На що надіються ці люди? За для чого жертвують собою? Адже день їхнього спасіння ніколи не настане. Вони ж ніколи не вийдуть за ворота Оркапу, бо християни, а все-таки ідуть на поклик совісті, за совістю, щоб умерти самими собою. І Марія йде. Йде, як бабуся в спогадах, до свого діводства. Ніколи до них не дійдеш. Я не хочу бути джавром, мамо. Не плач, доню, ти не джавр. Ти мусульманка. Яка мусульманка? Дізнайся, навчися. Ой, навчисься на мою сиву голову. Ну, яка, скажи, я мусульманка? А за це не б'ють? Не кидаються за це камінням? «Дитина, за це хліб дають, щоб вижити. Ти ростимеш, а я гріх візьму на душу, щоб вивезти тебе колись із цієї страшної землі». Дійшла до самої церкви. Біля паперті стояли пониклі старі люди. Яка жінка привітно посміхнулася до Марії. Була одна мить, коли Марія хотіла ринутись до входу, і впасти пластом на церковний цемент, але тільки одна мить. Не відповіла на привітну усмішку жінки, відвела погляд. А в пам'яті, повз потоптаний її совість, прийшли маслоставські лейстровики з прияславським полковником Ілляшем Караїмовичем на чолі, які прийняли шляхецькі бунчуки аби тільки жити. Їх називав Самійло Яничарами, та вони, може, таки дочекаються кращих часів. А що здобув полковник Самійло своєю гординою, яку фортуну запосяг тим, що не схилив голови перед польськими бунчуками, смерть собі, а сім'ї неволю. Дивися, мальва, сказала Марія, підвівши голову. Дивися і запам'ятай, це Божа церква, в такій, як ця, ти хрещена. Колись як виростеш, мусиш їй пригадати, а нині ми, мусульмани, і розмовлятимемо з тобою по-бусурманськи. Малява втомлена і голодна, спала, опустивши голівку на мат плече. Тепер ходім до мурахи баби, на вечерні богослужіння доню. Ходімо послужити іншому богові, якщо наш забув про нас. Ішла Марія, смиренна, скорена, із сутоленим сумлінням, загорнула обличчя шаллю і не звертала уваги на людей, що виходили на вулиці і голосно про щось гомоніли, на яничар, які збирались на площі біля мечеті і кричали «Слава султанові, султанів, Ібрагімові!» Марію ніщо на світ не обходило. З сонною мальвою зайшла на хори монастиря. Я ж тепер зрозуміла, що, напевно, трапилося у бусурманів якась велика подія. Дервіші богослужили так, як і тоді, тільки після кожного викрику Аллах зривали змість і врещали Світло очей наших султан Ібрагім. А після відправи загриміли в барабани, запищали на флейта. Нового ідола собі обрали і радіють подумала і зійшла вниз, байдуже втомлена, виснажена. На подвір'ї стояв мурах баба. Очі освітилися стриманим задоволенням. «Аж хамхайр Олсун!» привітався він і повів Марію за собою. Примітка. «Аж тамхайр Олсун! Добрий вечір татарською!» Розділ третій. Цей світ город. Один росте, другий достигає, а третій падає. Схід Рік тому Османська імперія знову стривожила світ. Цього разу Ляк огорнув не тільки християнські, а й мусульманські держави. Ім'я тридцятилітнього султана Амурата IV пролунало з такою силою, як колись імена його великих попередників. Магомед, завойовник узяв Константинополь. Сулейман Пишний покорив Сербію, Грузію, Алжир. А Мурад Четвертий завоював Багдад. Десять років турецькі війська облягали перлину світу. Десять років текли гроші з державної скарбниці, на безнадійно здавалося війну і нарешті таки перемога. Нарешті багдадське золото перелилося в ковані куфри стамбульського семивежного замка Едікулем. Фанатичний ворог, і поклонник Бахуса, несамовитий деспот, що винищив тисячі непокірних яничавців.